Musika txelo aldia, arratx untan azten da, beru eta sortzi horreneko desha fioa da, horre eta dut, beru eta sortzi horrenez bat, asmatu, sortu, baitzak bai musika, grabatu, nahastu eta bidari beharko dute parte hartzaileak, eta justuk horretuko bi parte hartzaile, egunan David, eta egunan aionde. Egunon. Egunon. Hantzuak, bi talde ezberdinetan ziste, David entzat uh, polit eta subiet, hori eta Petra, aionde entzat. Oui, Oliveira. Euh, à chatuntan hasiko da, euh, zortzitan. Moi, je qu'ai dit non, la chante insister. Micaïla. Oui, je qu'une chose. Preste, preste. Mais, du Google, il veut rester. Il veut prestigeité quoi. Je trouve qu'il ne non Eusaz, nik ez dut eginez, agariko, marchandenez. Nik ez dut dut prest dut, beraz, buai prest, votatzeko. Bakizu, kutugera beraz, ingingu duzuen, estiloan, zemuskatresna? Nik behar duzena bat hif beraz, batzuk gara iak, batzuk tristeak, batzuk melankunioa, ez dakit. Batzuko duzuga gaiarikko. Gaiaren arabera, votatzeko. Ez dakit so, eh? gaiaren arabera ere, ez du, ahipatu eh, dugu pszikat xabirikint, a... Libre duzten dugu menetuko Ranzua jande Petra Talian bizango ziste Zu eta Xabi Dupui Dupui bai Dupui, bergatu um, Zuk baxua ditzen zu, kantatzen ere, zeiten du Xabi? Xabi gitarra eta inoen ditu perkusio batzu ere, pensaut Eta gero ikusiko, beste zerbait editen basako. Estilo bat bauzue buruan ugentuko? Bate. Bate, ikusiko. Eta zu David zahutzen zeitzetugu izango zira. Zutzen zeitzetugu tustego... behin labetean, do behin bi labetero? Behin bi edo, nola ingo zue? Be uh, Bixentek berazi atziko itzak, eta gero beginen dut eh. itzak egin, itzekina. Eta hitora indik <laughs> ben uh, bai, ikusiko fo gitarista. Berasiciki, Galosta kit. Gitarista. Berester sau zuger, wie gut so? Bitte sonst so. so? Uh, gasteen, uh, <laughs> uh, <risa> bateria <laughs> <laughs> e gitene uh, Orana Galoan, mir das ich kuschiko den den proba. Batteri elektro koma gesehen. bateria. <risa> <risa> <gayetari, risa> <risa> <risa> Sono steh Emen dikoren bat zuhango duguk behina. <tututu> ez dakit bat ere. Eh? Ez dakit edo eh? mitz bat denez edo esaldi bat edo... Entzio nuen pixkat behtsutan bezala edo penxatu zinutela, beraz ez dakit gu bateen horadioitela. Baita eza eh? ere. Ez dugu egan Guretzat ere Hori kusikudugu arghatsuntan, zortzitan uh, Gaya manen baitugu talde guziai Bost, talde hai uh, Eta hori hartzabatalko zue Facebooken uh, isoaren uh, Oji aldean, gaya horri zan enda Arghatsuntan, gau eko zortzitan, milesker zue eta kurai anorduan? Milesker! milesker.